Idah, saalaqai badihani. Kalau hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku, tidak ada kata kul. Langsung. Fa ini kau Aku dekat tak berantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dekatnya? Uji sudah awat terdengar idadaan. Kalau dia memanggil, aku menyah. Saking dekatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah maka bertambah pula persiapan kita akan membuat kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Kemirsa TV One dimanapun berada Berikut ini kita bahas hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu Wa'ala Adapun komentar Ulama tentang hadis ini Hadha hadithun sahih Ini hadisnya hadis sahih Kalau Rasulullah SAW Rasulullah bersabda mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman Kita kalau mau masuk ke hutan Kita mesti punya senjata Kalau tidak kita akan diterkam oleh binatang buas Begitu juga dengan dunia Dunia ini banyak binatang buasnya Ada harimau, ada buaya Ada singa Maka harus ada Apa senjata kita? Doa silahul mu'min wa imaduddin doa itu adalah tiangnya kalau ada kita lihat masjid dengan kubah emas megah mewah cantik maka sesungguhnya ada inti bangunan itu apa dia tiang kalau tiangnya rapuh dia akan tumbang dan tiangnya itu adalah doa wa nurus samawati wal ardh cahaya langit dan bumi itu adalah doa itu ucapan baginda sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong angkuh kerana doa itu permohonan dari seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi-Nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa. Rabbi abli minas sali'in, Rabbi abli minas sali'in, Rabbi abli minas sali'in. Sampai akhirnya usianya 86 tahun. Barulah lahir seorang anak laki-laki bernama Ismail. Tapi rupanya Allah mau melipat gandakan doa itu. Saking kabulnya doa Nabi Ibrahim. Istrinya yang mandul bernama Hajar pun hamil 13 tahun setelah itu Yang sudah difonis semua orang mengatakan Tidak akan mungkin dia punya anak Tapi Allah mau tunjukkan doa Rabbi Habli minas Salihin Yang mustahil terjadi 86 tahun umurnya Sa'an Ismail lahir Maka Sa'an Isha' Umur Ibrahim 99 tahun 13 tahun setelah itu Oleh sebab itu maka tidak ada yang mustahil Begitu juga dengan Zakaria, Zakaria berdoa, maka Allah kabulkan Rabbana Ya Allah berikan keturunan yang baik-baik, Allah kabulkan Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Yahya Begitu juga ada seorang laki-laki bernama Imran Imran punya istri bernama Hannah Hannah tidak punya anak, lalu dia bernazar Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrarah Aku mohon kepadamu, Ya Allah, nanti kalau aku punya anak, maka akan aku jadikan dia Muharrar. Apa itu Muharrar? Khalisan lekhidmati bayitil maqdis. Kalau nanti aku punya anak, tidak akan aku suruh dia berdagang. Tidak akan aku suruh dia berniaga. Dia tidak akan bisnis. Dia hanya akan menjadi servant of God, pelayan Tuhan. Dan Allah kabulkan lahir anak itu bernama Maryam. Dan Maryam melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa doa Imran yang luar biasa bagaimana dengan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam doa yang luar biasa saat giginya patah saat gigi geraham retak, saat pelipis berdarah saat kaki berdarah sahabat datang berdoa lah ya Rasulullah engkau punya doa mustajab sekali saja engkau berdoa rata dunia ini, mati mereka orang kafir ini, berdoalah ya Rasulullah apa kata Nabi aku simpan doa itu untuk siapa? Syafa'atan li'umati Aku simpan doa itu untuk mereka nanti Untuk mereka yang akan datang 1439 tahun setelah kalian Akan datang mereka dari tempat yang sangat jauh Di balik benua India, di pulau Sumatera, di pulau Jawa, di pulau Kalimantan bentuk mereka berbeda dengan kalian fisik mereka jauh lebih lemah umur mereka jauh lebih pendek dan aku sayang pada mereka kalau memikirkan diri sudah lama dia panjatkan doa itu dia ingat kita 1439 tahun yang lalu apa yang sudah kita panjatkan doa untuk dia Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala wa sahbihi wa barik wasallim kita berdoa untuk dia sedangkan dia tidak berhajat dia tidak perlu doa kita Doa kita untuk dia akan balik lagi ke kita. Ketika kita doakan dia sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 30 balasan Allah. Man salla alaiya salatan. Siapa yang berselawat untuk Muhammad. Satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara. Allah balas 10 kebaikan. Wahutad anhu asyara sayyid. Allah tutupi 10 kesalahan. Warufi'an lahu asyara darajat. Allah naikkan 10 tingkatan darajat kemuliaan. Dia tidak perlu. Ada orang yang sedang menghembuskan angin kesesatan keadaan anak-anak kita. Lihat itu. Nabi kalian perlu selawat. Kalian tiap hari selawat kan? Nabi kalian perlu selawat. Nabi kami tidak perlu selawat kami. Allah sudah menyelamatkan dia. Dijamin dia masuk surga. Malaikat berselawat kepadanya. Inna allaha allah wa malaikatahu malaikat. Yusalluna ala nabi berselawat kepada Muhammad. Apa makna selawat Allah? Apa makna selawat malaikat? Apa makna selawat orang beriman? Selawat Allah. Allah meridai Muhammad. Salawat malaikat. Malaikat memohonkan ampun untuk Muhammad. Salawat manusia. Manusia berdoa untuk Muhammad. Tapi doa itu kembali untuk dirinya sendiri. Kalau dia banyak bersalawat. Akramuhum majlisan. Majlis yang paling dekat dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa adalah munajat seorang hamba. Merendahkan dirinya yang hina kehadapan Allah. Dia angkat kedua tangannya. Ya Rab. Ya Rab. Ya Allah, Ya Allah. Fatinah sahala kembali Ani, fatinah karib. Ya Muhammad, kelahambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakan aku dekat. Biasanya ayat-ayat tentang pertanyaan selalu digunakan kata kul. Ya Saluna kainil wal ma'isir. Kalau mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi kul, katakan ya Muhammad. Ya Anil yatahma kalau mereka bertanya kepadaMu tentang anak yatim, kul katakan Yang Muhammad. Ya Anil maqiyat kalau mereka bertanya kepadaMu tentang haid, kul katakan Yang Muhammad. Ya Anil akhirlah kalau mereka bertanya kepadaMu tentang anak bulan, kul katakan Yang Muhammad. Tapi khusus ayat ini tidak ada kata kul. Wahidah saalaqai badiyani. Kalau hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku, tidak ada kata kul. Langsung. Fatini qari. Aku dekat tak berantara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dekatnya? Uji sudah awak terdengar iddaaan. Kalau dia memanggil, aku menyahut. Saking dekatnya. Kita lanjutkan kajian ini setelah. Pemirsa TV One dimanapun berada, setelah kita menyadari kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wataala, jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Itulah agaknya kalimat yang paling dapat mewakili kata, walaupun kata terlalu miskin untuk mewakili rasa kepada Allah Subhanahu Wataala. Lalu bagaimana ungkapan kita kepada Allah? Maka kita pakailah kalimat yang terbaik, diawali dengan. Minta perlindungan Alhumdulillahirobbilalamin rojim. Setelah itu menyebut nama Allah Bismillahirrohmanirrohim. Setelah itu memuji Allah Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah itu bersalawat kepada Rasulullah Alsalatulwassalamu ala shura filambi awal musaarin itu adab-adab berdoa. Tapi ada pula waktu-waktu yang dijelaskan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anh. Dia mendengar Nabi bersabda Nabi bersabda Alkorabumaya kunulamtu mirabih. Seorang hamba paling dekat dengan Rabbnya kapan? Seandainya ada orang berkata, orang paling dekat dengan Allah ketika di pintu Ka'bah. Oh, betapa Allah tidak adil. Dan paling dekat dengan Allah di pintu Ka'bah lalu yang berdoanya orang kaya-kaya saja, yang miskin bagaimana? Lalu kapan paling dekat dengan Allah? Aqruma yakun rabbihi, orang paling dekat dengan Allah wahwa sajid ketika dia sedang bersujud. Hadis riwayat Muslim. Fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa ketika bersujud. Apakah hanya hadis ini saja? Tidak bahwa dalam satu hari Jumat itu seperti cermin ada satu titik hitam siapa yang berdoa tepat pada titik itu maka Allah akan kabulkan doanya tapi nabi tidak ada menyebutkan kapan titik hitam itu maka ulama berijtihad ada 40 pendapat kapan titik hitam itu ada yang mengatakan petang Jumat ada yang mengatakan tengah malam Jumat bahkan ada ketika kita lihat duduk di antara dua khutbah ada orang yang mengangkat tangan kenapa dia mengangkat tangan mana dalilnya Karena ulama berpendapat salah satu letak titik hitam itu antara dua khutbah Itu ijtihat ulama Tapi intinya bagaimana kita berdoa dari petang, pagi, siang dan malam Kapan lagi ketika pasukan perang sedang siap Pasukan menuju musuh-musuh yang sudah melecehkan agama Allah Berdoa dia saat itu Suat hujan lebat selebat lebannya Angin puting beliung Orang ketakutan semuanya menjerit berteriak Tapi dia ingat Allah oh, Semua orang lalai tapi dia ingat Allah oh, Maka Allah kabulkan doanya saat kapan lagi Saat orang sedang selesai membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu Anas bin Malik radhiyallahu an wa kana idza khatama al-Qur'ana jamaa ahlahu. Anas bin Malik kalau sudah selesai mengkhatamkan Al-Qur'an dikumpulkannya anaknya, istrinya untuk apa? Berdoa, mengambil barakah doa khatam Qur'an. Kapan lagi doa makbul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Doa di jaufil lail. Ya Rasulullah ayy adua Asma Wahai Rasulullah, apa doa yang paling didengar, dikabulkan Allah Ta'ala? Jau fil layl, di tengah malam. Wa minal layli, dari sebagian malam. Tidak semua malam, kami tahu. Kamu kalau tidak tidur, besok susah bekerja. Maka dari sebagian malam, fatah hajjad, lawan kantukmu. Na fila tallak, menjadi amal tambahan bagi mu'asa. Ayya ba'athaka rabbuka maqamun mahmudah. Mudah-mudahan itu menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Ketika semua orang lain sedang tidur, lelap, mengigau. Dia sempat bermunajat Ya Allah, siapa yang mau minta ampun, mamin musta'firin faalfirulah. Siapa yang mau minta ampun aku ampunkan dia kata Allah sebanyak. Lalu kemudian pula ketika berdoa pada orang yang berpuasa, orang yang berpuasa hatayufter sampai dia berbuka dikabulkan Allah. Kemudian fi dulu rikulis setiap selesai salat Ulama terbagi dua. Umar pertama mengatakan, Duh berusolah di akhir salat sebelum salam. Makanya ada orang yang berdoa sebelum salam. Dan yang kedua, setelah selesai salam. Dua-duanya bisa diamalkan. Andai dua-dua diamalkan sebelum salam, Imam lama membaca, dia tambahkan doa-doa. Dengan salat tetap menggunakan bahasa Arab. Andai tidak dapat melafalkan dalam bahasa Arab, dengan bahasa kita, bahasa daerah, di dalam hati. Lalu kemudian setelah itu adalah setelah selesai bersolat, maka dia tetap mengangkatkan tangan, bermunajat kepada Allah memintakan segala ada adabnya antaranya adabnya adalah menghadapkan ke arah kiblat, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sampai doa kalau tidak dengan bersalawat karena salawat adalah satu wasilah sampainya doa satu-satunya jalan menghadap Allah hanya jalan yang dibawa kul katakan ya Muhammad in kuntum tuibbun Allah kepada mereka yang mengatakan aku cinta kepada Allah aku cinta kepada Allah syarat cintamu kepada Allah diterima fattabi'uni ikuti Muhammad banyak orang yang mengaku cinta pada Allah Tapi tak mau mengaku Muhammad Siapa saja yang cinta pada Allah Tapi tidak mengakui Muhammad Dia tidak akan diterima Di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Beruntung kita bertuah Ketika kita mengikuti Allah Dan kita pula mengakui Allah Mengikuti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka waktu-waktu utama berdoa ini kita minta kepada Allah, saya sudah bolak-balik berdoa, kenapa tidak dikabulkan? Tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah mujibu da'wat mengabulkan segala doa dan permohonan. Lalu kenapa doa ke saya belum juga dikabulkan? Karena engkau tidak memahami bahawa ada tiga jenis doa. Yang pertama, langsung dikabulkan Allah seperti yang engkau minta. Seperti doanya Nabi Sulaiman AS ingin agar sehingga sana Ratu Balkis sampai, dia tanya pasukan bala tentaranya. Ayyukum ya'tini bi 'arshaha qabla an ya'tuni muslimin? Siapa yang sanggup membawa singgasana Balqis sampai akhirnya dia kemari dalam keadaan muslimah menyerahkan diri kepada kita? Wa la minal jinni jin ifrit berkata ana a'tika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku sanggup membawa singgasana Balqis sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tapi ternyata ada yang lebih cepat lagi daripada itu. Apa kata Asif bin Balqia? Ana a'tika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Aku sanggup memindahkannya. Sebelum matamu berkedip Begitu cepatnya doa Sulaiman Tapi kemudian ada pula jenis doa itu ditunda Allah Sampai masa kita boleh menerimanya Seorang ibu melarang anaknya minta pisau Jangan ini tajam Bukan berarti dia tidak sayang Umurmu belum cukup Nanti kau terluka Dan ada pula doa itu memang nanti di akhirat diberikan Allah SWT Mala a'yunun ra'at belum pernah dilihat mata Wala uzunun samian belum pernah didengar telinga wala khathar ala qalbi bashar belum pernah terlintas di hati manusia ya mujibasa'irin wa ya rahimad dhafa' wal fuqara wal senantiasa kita merendahkan hati mengatakan kepada Allah aku hina tak ada apa-apanya ciri orang yang rendah hati adalah selalu meminta perlindungan Allah subhanahu wa taala orang yang tidak mau berdoa orang yang sombong tidak mengikut sunnah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan lanjutkan tentang doa ini setelah yang berikutnya Miersatifiwan di manapun berada, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabul al 'abdi. Allah akan terus mengabulkan doa seorang hamba sampai kapan? Malam yad'u bi ismin aw Selama dia tidak berdoa pertama dosa. Doanya minta perbuatan supaya orang ini mati, supaya orang ini sakit itu dosa. Tidak dikabulkan Allah. Au qati'a ar atau memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, buatlah si anu ini benci dengan ini. Dari kamu Allah. Malam yas'tajil selama dia tidak yas'tajil. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-istijjal. Selama dia tidak yas'tajil tergesa-gesa. Makna maksud tergesa-gesa itu apa?" Kata Nabi, yang dimaksud tergesa-gesa itu dia ngomong begini. Da'autu wa qad'autu, aku sudah bolak-balik berdoa, falam ara yastajibuli, tapi aku lihat tidak ada doaku terkabul. itu orang itu sudah melakukan yastajil. Aku sudah doa bolak-balik kenapa tidak dikabulkan? Fa yastahsiru an inda lalu kemudian dia merasa bosan, merasa muak, merasa tidak perlu lagi berdoa. Wa yad'u du'a, akhirnya dia tidak berdoa sama sekali. Maka dia termasuk orang-orang yang merugi karena dia tidak dapat pahala doa. Karena Doa itu adalah ibadah. Umar bin Khattab ditanya mengapa engkau tidak berhenti berdoa? Wahai Umar bin Khattab, aku tidak tahu doaku itu dikabulkan Allah kapan, tapi aku terus berdoa karena aku yakin doa adalah ibadah. Bahkan solat itu pun isinya doa. Rabb Ya Fili Warhami Wajibun Warfani Warzukni Wadini Waafini Warfani. Allahumma ini Aladzi kami nafsihannahu min nafsihiil Qabr min fii Natiil Masyiyal Mamlak min syariiil Natiil Masyiyil Dajjal. Nabi pada malam Perang Badar malam Jumat 17 Ramadhan berdoa dari Ma'anda Isya' sampai azan subuh tangannya ke atas datang Abu Bakar sediq ketika Nabi sedang berdoa datang Abu Bakar has buka, ya Rasulullah cukup lah itu ya Rasulullah tidurlah besok kita mau perang Nabi tetap berdoa Nabi saja yang dikabulkan Allah doanya wa lasaw fa yu'atika rabb buka fattarda apapun yang kau mau kita tidak boleh membeda-bedakan para Nabi. Tapi Allah membedakan. Allah yang membedakan. Coba lihat doa Nabi Ibrahim. Coba lihat doa Nabi Musa. Coba lihat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berdoa baru dikabulkan Allah. Rabbi syurah li sadri. Lapangkan dadaku. Rabbi syurah li sadri. Nabi Muhammad tidak. Apa kata Allah untuk Muhammad? Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu ya Muhammad? Belum berdoa sudah dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak membedakan Tapi Allah yang membedakan mereka Itu keutamaan dia Allah yang ada manusia Sedikit yang diangkatnya jadi Nabi Sedikit yang diangkatnya jadi Rasul Sedikit yang jadi ulul azmi Puncaknya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang Nabi saja Induk daripada Sayyidul Halki Ajmain Dia tetap juga berdoa sampai tangannya ke atas sampai ketika jatuh burdah sorbannya kita kalau sedang berdoa tiba-tiba jatuh kita urus sorban dulu baru berdoa tapi pada kala itu Nabi sedang berdoa dia tidak pedulikan sorbannya datang Abu Bakar Siddiq mengangkat burdah itu naik ke pundak tengkuknya hasil bukanya tidak tetap berdoa kepada Allah jadi orang yang tidak berdoa itu bisa jadi dia ingkar sunnah karena tidak mengikuti sunnah Rasulullah Alaihi s.a.w. wa'alaikum bisunnati ikuti sunnahku Sunnatil Khulafa'in Rasulin Sunnah Khulafa' Rasulin Abu Bakar berdoa Umar berdoa Osman berdoa Ali berdoa radhiyallahu anhu ajma'in al orang Salih berdoa Ratibul Haddad Apa isinya doa? Ratibul Attaz Apa isinya doa? Uh, Al-Barzanji Apa isinya doa? Al-Burdah Apa isinya? Ada doa di dalam Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah bagian dari kerendahan hati ketawa doa Sulitkah bagi Allah mengabulkan doa-doa kita? Tidak ada yang sulit Bagi Allah mudah lebih ringan daripada membalikkan telapak tangan lebih ringan daripada mengedipkan kelopak mata tapi kenapa Allah taala menunda doa itu dia hanya ingin agar kita meneteskan air mata dia hanya ingin agar kita melawan kantuk di tengah malam dia hanya ingin melihat kita tegak bersimpuh dia hanya ingin melihat kita bersujud dan menangis di hadapannya itu yang membuat doa kita itu tidak juga dikabulkan oleh Allah subhanahu Bukan tidak, tapi belum sampai masanya semua akan indah, semua akan menarik. Janji Allah Swt. Inna kala tuhleful, mian. Engkau tidak pernah ingkar janji Allah. Fasta jabar kaum warbuhum anila udiyau maka Allah mengabulkan doa mereka. Sesungguhnya aku tidak pernah menyanyiakan doa mereka. Oleh sebab itu bagaimana Nabi Muhammad SAW meminta di bulan Syawal. Ada peristiwa apa di bulan Syawal? Ada bulan apa peristiwa 2 Ramadan. Ada bulan setiap bulan ada peristiwa-peristiwa yang menarik. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi meminta karena orang Yahudi mengejek, bolak-balik dia mengejek. Ah, oh, lihat itu Muhammad menghadap salat ke Baitul Maqdis. Ya Muhammad menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Nabi Muhammad SAW alaihi matanya ke atas mohon kepada Allah. Apa kata Allah? Qad narata qallu wajhika fis samaa. Kami melihat tatapan wajahmu menghadap ke atas Yang Muhammad. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami menghadapkan arahmu ke arah kiblat yang kau mau yang kau suka. Turunlah ayat fa walliwajhaka syathral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama dia menantikan itu? 17 bulan lamanya. Barulah berpindah arah 17 bulan dia. Bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam terjebak di lembah Tih dari Mesir menuju Palestina berputar-putar mereka 40 tahun mendapatkan berdoa siang dan malam. Begitu para nabi. Lalu siapa kita yang memaksakan kehendak kita, yang memaksakan kemauan kita mengalahkan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita bermohon mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berdoa. Allahumma stajib du'a'ana Kabulkan doa du kami Ya Rahman Rahimin Wa engkau yang maha pengasih dan maha penyayang Allahumma taqambal minna Terimalah amal kami Inna ka antas sami'ul al alim Engkau maha mengetahui Engkau lagi maha mendengar Wa tuba alayna terima taubat kami Inna ka antas tawabur rahim Engkau maha penerima taubat maha kasih dan sayang Wa fiqna lima tuhibbuhu Tanamkan taufik hidayah dalam hati kami Sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai Dan kau rindai ya Allah Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad Wahdah Aliyoh wa Sahbiyoh wa Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Taqabullah mina minkum sholihah amal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.